Betűcsere. A D helyett mindig B-t ír, meg olvas, S vagy J, az sem egyértelmű, meg kihagy betűket, és a szöveg értelmére csak homályosan emlékszik. Van, aki könnyebben tanul meg írni és olvasni, és van, akinek ez nehezebben megy, és olyan is van, aki sosem lesz képes hibátlanul elsajátítani ezt a mindennapi élethez egyébként nélkülözhetetlen készséget. És nem azért, mert buta, nem azért, mert nem intelligens, és nem is azért, mert nem akarja. Lehet az életben, kézügyességben, szervezésben, átlátásban, rendszerezésben, akármilyen kiváló. Ha diszlexiás és diszgráfiás, akkor azon a területen, az írás és az olvasás területén mindig hátrányban lesz. Vajon mi áll a diszlexia hátterében? Milyen terápiát lehet alkalmazni? Hogyan lehet felismerni? Mit tehet a tanár, a szülő és maga az érintett, és mi nem diszlexia? Hát ezekre a kérdésekre keressük a választ a tudomány hangjaiban ma. Vendégünk Lángi Éva, gyógypedagógus, logopédus, kezécsakorom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Meg lehet mondani azt pontosan, hogy én is megértsem, hogy mi igen és mi nem? Tehát mi a diszlexia és mi nem a diszlexia? Próbáljuk meg körbejárni, de ez a sorozat és fokozata, ahogy hallottam az imént, ez körülbelül jellemző az olvasás és az írás ugyanis egy komplex folyamat. És ezt a komplex folyamatot valahol mérni is nagyon nehéz, az, hogy mi a a a zavart olvasás, a szó etimológiát tekintve a disz az mindig zavartságot, a lexia mindig az olvasás jelenti, de ez többféle módon lehet zavart, nehezített, és ezért az, hogy hogyan határozzuk meg a diszlexiát, attól függ, hogy melyik tudományképviselője határozza meg, illetve foglalkozik vele, én a logopédia területéről szeretem, meghatározni, de természetesen a neuropszichológia, a pszichológiai és az egyéb nyelvészeti aspektusok is rendkívül fontosak. Na, akkor nézzük logopédiai szemszögből. Logopédiai szemszögből én azt a klasszikus meghatározást szeretem a legjobban, amit még Meixner Ildikó a diszlexia úgynevezett anyja fogalmazott meg, hogy az intellektustól és az olvasásra fordított idő és energia befektetésétől teljesen függetlenül egy nagyon gyenge olvasási képesség, vagy kialakulatlan olvasási képesség az, amit már diszlexiának nevezünk. Min múlik, hogy valaki diszlexiás vagy nem, tehát ez családból jön, lőtt, genetikus? De jó lenne tudni. Természetesen látunk familiáris halmozódásokat, tehát elképzelhető, hogy van egy ilyenfajta nehezítettség, de nem mondhatjuk azt, hogy csak ez okozza. Az okokat tekintve nagyon nehéz kutakodni, ehhez ugyanis már Képalkotó eljárásokra is szükség lenne, amit a neuropszichológusok gyönyörűen göngyölítenek, és látnak, hogy az agykérgé folyamatok milyen módon épülnek, nem épülnek, működnek, funkcionálnak. Ez a logopédiai szempontjából rendkívül fontos, de a meghatározásunkban és a terápiánkban nem ez lesz a vezető. Minek tekintjük? Betegségnek vagy állapotnak? Állapotnak mindenképpen, semmiképpen nem betegség. Az állapot pedig különféle súlyosságú, és tüneteit tekintve is rendkívül változatos. Azt mondhatjuk hogy bárhonnan nézünk a diszlexiára, az olvasáshoz szükséges képességek fejlődésére, tehát egy olvasás zavart lehet attól, ha túl korán elkezdik tanítani a gyermeket, olvasni, nem épültek ki még azok a képességek, készségek, amelyekre lehet építeni, vagy túl gyorsan alakítják ki az olvasást, tanítást, vagy rossz módszer szerint. Tehát ezer oka lehet annak, hogy egy gyerek rosszul olvas, de az, hogy diszlexiás lesz, ezt igazából sem óvodáskorban, sem első osztályos korban nem tudjuk megmondani, hiszen hiányzik hozzá az a feltétel, hogy a gyermek épp, ért, épp értelmez természetes, de hogy legalább egy vagy két évig megfelelő módon tanuljon olvasni, és mégis sikertelen. Jó, hát az okokról is szeretném, hogyha még beszélgetnénk. Lángi Éva, gyógypedagógus, logopédus a vendégünk. Most viszont hallgassunk meg egy kislányt. A vendég a háznál egy korábbi adásából, akinek az olvasásán és a szövegértésén hát valami érezhető, hogy nem stimmel. Ezt a mesét fogod olvasni, szépen, ahogy szoktok. A rózsa a bókor sárkány a. Valamikor régen élt egy király. Volt három lánya. Egyszer egy távoli városban kellett utaznia a királynak. Lu, lund á, lund In, indulás előtt megkérdezte lánya ittól, hogy melyen milyen, milyen ajándékot szeretnének. Nekem egy gyönyörű ruhát vegyél, kérte a leg, legidősebb lány. Én egy baársony köpenyet akarok, Köpent. köpenyt akarok, mondta a -öze épső. Én egy piros rózsát kérek, szólt a kisebb, szólt a legkisebb. Lány. Jó, most megállunk. Ki volt a szereplője ennek a mesének? Egy király, meg három lánya. Nagyon jó. Mi történt ezzel a királlyal? El kellett mennie. És? Mit mondott a lányoknak? Megkérdezte, hogy indulás előtt mit kérnek. Na, mit kértek ezek a lányok? Ő tudod sorolni? Igen. A legidősebb egy szép ruhát, a középső egy bársony ruhát, a leg Kisebb, meg egy rózsát. Jó, nézzük meg a legidősebb, mit kért? Nekem egy gyönyörű ruhát vegyél. Igen? Gyönyörű ruhát. Ő egy gyönyörű ruhát, és a középső pedig egy? Én egy bálsony, bálsony köpeny, akarok. Jó. Lángé, vagy úgy pedagógus logopédussal beszélgetünk. Ezek a tünetek, vagy van más is? Ha elemezni kell ezt az olvasást, először is jó lenne tudni, hogy mennyi idős ez a gyermek, olyan harmadik osztály körülinek. Hát ön a szakember, tippelem. én is körülbelül ilyesmére tippelnék. <gül> Csak tippelem, és rögtön az jutott eszembe, hogy bizonytalan a betűfelismerése, de nagyon jól próbál kompenzálni, tehát megpróbálja kitalálni, hogy mi lehet az a szó, nem mindig sikerül, rosszul tagol, tehát nincs meg az a képessége, hogy egy egy teljes szótagot érzékeljen egy szóból, már pedig abból már ki lehetne találni magát a szót. Szavanként bukdácsol a mondatban, és számomra teljesen döbbenetes, hogy hogy csinálják ezek a gyerekek, hogy a végén tudják, miről van szó. mégis érti, Igen. Tehát azt gondolom, hogy ilyen duplán fut ilyenkor, mert az egyik részéről a hangos olvasásban ugye neki mégiscsak dekódolni kéne, nem csak dekódolni, tehát megnézni, látni és kiejteni azokat a betűket, a hangoká alakítani, szótagokat, szótaggá, szavakat, szavakká, hanem közben a fejében fut a jelentése a szavaknak, a mondatoknak rakja össze. Ez egy párhuzamos folyamat lehet, azt gondolom, és iszonyatosan fárasztó. Tehát akkor ezek a gyerekek, ezek sokkal jobban el is fáradnak ebben a munkában, mint akiknek a... nincs olvasási zavar. Ez egy nagyon nagy munka számukra. A felismerés, a szótárral való egyeztetés, ez nagyon nagy munka, igen. A diszgráfiát és a ö, diszlexiát, azt együtt szoktuk emlegetni. Mindig együtt jár? Nem mindig, járnak ők kézen fogva, de külön ritkán. Tehát azt szoktuk mondani, ha valaki nagyon rosszul olvas, tehát a diszlexiát diagnosztizálhatjuk nála, akkor szinte mindig mellé oda szegődik a diszgráfia. Diszgráfia önmagában ritkán van. Ha a diszgráfiát úgy határozzuk meg azzal a két fontos részével, hogy az egyik egy grafomotoros tevékenység, a másik pedig, a helyesírási szabályoknak megfelelően a szavak, mondatok leírása, lejegyzése. két különféle tevékenységet vesz igénybe. Akinek a grafomotórium tehát mindenképpen valami mozgásos problémája van, észleléses problémája, ők a betűket, szavakat nem fogják tudni megfelelően leírni, a betű kapcsolások lesznek inkorrektek, a betűk lesznek nagyon furcsák, felismerhetetlenek, aki pedig a diszgráfiának egy másik oldalát is bírja ők pedig nem lesznek képesek megfelelő helyesírási szabályok szerint leírni, még a kiejtés szerinti szavakat sem. Súlyosságban vannak fokozatok? A diszlexiában is vannak fokozatok, de igazából nincsenek mérőeszközeink. Inkább a minősítésnél szoktuk, hogy ez egy fonológiai, felszíni, mély diszlexia, de el nem különítjük sem a diagnózisban, sem máshol. Ahol ennek nagyon fontos szerepe van, az a terápia. Mit látunk, milyen tünet együttes dominál, mi van a hátterében, és a terápiát arra fogjuk tudni ráépíteni. Tehát nekünk a diagnózisban ez a legeslegfontosabb, mit kell tenni, hogyan lehet segíteni a gyereknek. Mert hát azért itt az előző bejátszásban is a kislányról azt hallottuk, hogy érti alapvetően, amit olvas, persze nem volt pontos a jelző, meg a jelzett szónak a felidézése, az azért nagyjából értette, de azért gondolom, hogy van olyan eset, amikor se kép, se hang, tehát nem érti, hogy amit nem. olvas. Van bizony, nagyon sok diszlexiás nem érti, amit olvas, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem csak a diszlexiásokkal fordul elő. Tehát az olvasás nehezítettsége, a szövegértés nehezítettsége nem mindig Dislexia, mint ahogy a diszlexiához sem mindig társul ilyen súlyos szövegértési nehézség, tehát mindig mérlegelni kell, meg kell nézni, hogy azért nem érti a szöveget, mert az olvasás technikai része akadályozott számára, vagy azért nem érti a szöveget, mert számára az a gondolati tartalom, ami ott megjelenik, vagy az ő emlékezetébe nem kúszik be semmi, nem teszi lehetővé azt, hogy azzal a szöveggel ő mint ismerettel dolgozzon. Mikor kezdjek gyanakodni a saját gyerekemre? Mit veszek rajta észre, mikor érdemes szakemberhez fordulni? Különítsük el a diszlexiát és az olvasási nehézséget, és tegyük egy ne különítsük el, pontosabban tegyük egy kalap alá, és akkor mondjuk azt, hogy ahhoz, hogy az olvasásban egy gyerek sikeres legyen, ahhoz már az óvodáskorban alapokkal kell rendelkeznie. Ezek az alapok a, a nyelvi. Alapok. Tehát borzasztóan fontos az ő szókincse, az ő verbális és vizuális emlékezete, a szó előhívása, a kis kezének az ügyesítése, hogy ő rajzoljon, hogy ő színezzen, hogy rengeteg élményt szerezzen, hogy ha lehet a család olvasson, hogy lásson könyvet, ne csak tabletet, ne csak kompjútert, ne csak bögdöse a képernyőt amit sajnos már nagyon pici korban is látok. Ó, nagyon profin bögdösi, Másfél éves éve. gyerek is bögdös, a szájában. Tehát, hogyha ha anyuka mesél neki, vagy apuka, azzal sokkal többre mennek. Tehát olyan alapokat, stabil alapokat érdemes neki biztosítani, amelyekre lehet építeni olvasást. Tehát Ezeket az alapokat azért lehet már látni óvodáskorban, hogy, hogy hol dödszen egy picit, uh -huh. és arra rá lehet egy picit erősíteni, egy picit nagyon játékosan segíteni. Aztán biztosnak lehetünk abban, hogy jó úton haladunk, ha megnézzük, hogy abban az iskolában, ahova beeresztjük a gyermeket, mennyi idő alatt kell megtanulni, olvasni. Ugye egyrészt a beiskolázási élet, Kort levitték 6 éves korra, ami pontosan egy évvel kevesebb, mint eddig volt. Viszont ha megnézzük, az első osztálytól fölfelé menő tananyagoknak az elosztását, mennyiségét, azokat nem csökkentettük. Tehát az anyukáknak ilyenkor, meg az apukáknak oda kell figyelni, hogyha karácsonyra kell olvasni, akkor lehet, hogy egy másik osztályba kéne vinni azt a gyermeket, ahol nem kell karácsonyra olvasni. De ugye most ez mind-mind annak a megfontolása, hogy hogyan tudok én segíteni a gyerekemnek, hogy hogy stabilan, biztosan megtanuljon olvasni. De ha jól értem, amit mond, akkor a dislexia az vagy van, vagy nincs. Tehát, hogyha van, akkor, akkor mi az, amiből én ezt észreveszem, hogy hiába kell csak jövő januárra olvasni, uh -huh. akkor se fog menni. Nagyon hamar sajnos ki fog derülni ott, amikor az első betűket elkezdik tanulni, és a betű, ami egy, egy jel, egy vizuális jel, nem akar a hanggal kapcsolatba lépni. Nagyon nem akar ez a kapcsolat. Kialakulni. Azt érdemes tudni, hogy bár azzal a képességgel és lehetőséggel születünk, hogy olvasni tudjunk, de az olvasásnak nincs egy olyan meghatározott területe, mint a látásnak vagy a hallásnak, hanem maga a tevékenység közben ezek a struktúrák szépen kiépülnek és elkezdenek funkcionálni. Most az igazi diszlexiás, az bizony itt ismerszik meg, hogy ezek a struktúrák a betűtanulásnál már nem akarnak olyan biztonságosan kiépülni. Fellazulnak, és, és nem, nem tudnak a betű hangkapcsolatok kialakulni, miáltal a betűk összekapcsolásának a képessége, a szavak kiolvasásának a képessége, ezer oknál fogva nem akar olyan stabilan megjelenni az olvasásban. Ezek az igazi diszlexiás gyerekek. Lángi Éva, gyógypedagógus logopédussal beszélgetünk a diszlexia, diszgráfia okairól és jelenségéről, és szeretném, hogyha beszélnénk egy picit arról, hogy vajon az oktatás Autási rendszerünk mennyire van felkészülve ezekre a gyerekekre? A Vendég a háznál egy korábbi adásában keresztes a mikrofonja előtt egy édesanyja Anikó idézte fel, hogy milyen küzdelmet jelentett az egész családnak egyik fia diszlexiája. A kisfiú még a 80 es évek közepén kezdte az iskolát, már azért reméljük, hogy ez a helyzet némileg változott. Mikor derült ki, hogy baj van vele? Tulajdonképpen az első osztályba. Tehát ő már karácsonyra nem fejlődött annyira, mint a többiek. Az olvasással volt tulajdonképpen neki problémája nagyobb. Amikor elkezdték a két betűt, hogy ma, ma, az már nem ment majd megtanulja, majd megtanulja, és csak nem ment. Akkor mondta a tanító hogy valószínűleg dislexiás. Hát én akkor azt se tudtam, hogy ez létezik, vagy mihez. És akkor kezdtem el foglalkozni vele miatta, és akkor azt mondták, bíztattak, hogy majd másodikra felzárkózik a gyerek, és bizony másodikba maradt egyre jobban le a többiektől. Nem ment a matematika, mert már jöttek a szöveges feladatok, nem ment a környezetismeret, mert ugye azt is csak el kellett volna olvasni, és ő az olvasással küzdött nem értette meg, mit olvas. Mm. És akkor őt elkönyvelték rossz tanulónak, nem a másodikos anyaggal maradt le, hanem az alapjai nem voltak meg. Hiába más módszerrel tanultak, már nem tudott fölzárkózni. Így is maradt, hogy akkor végig küzdködte az egész hát, általános iskola. Ami olvasás tantárgy volt felső tagozatban, azt mind a testvére, vagy mi olvastuk fel neki, és így tanulta meg, és ő ezt meg is jegyeztette És utána a gimnáziumba? Utána ő nem ment gimnáziumba, a szakmunkás képzőbe ment. Na most a szakmunkás képzőbe ezáltal, hogy mi ugye ennyit küzdöttünk vele, mi tanítottuk meg, ő ott nagyon jól megállta a helyét. Nem csak a szakmai tárgyakban a kézügyessége miatt, hanem az elméleti tárgyakat is jól tudta. Emiatt nem volt más a viselkedése, hogy ilyen nehezen tanul? Más volt a viselkedése, mert az akkori, idézőjelben mondom, pedagógusok azok azt mondták, te rossz vagy, te hülye vagy, te buta gyerek vagy, és nem vették figyelembe. Lángi Éva, gyógypedagógus logopédussal beszélgetünk. Hogyan segíthet a tanár? Hogyan segíthet a szülő? Hogyan segíthet az iskola? Hogyan kellene nekik együttműködniük, és egyáltalán a 30-as, 40-es osztály létszámukban mire van esély? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A pillanatnyi állapotról tudok beszélni. Különbözőféleképpen tudják el látni a gyerekeket, a és függ, hogy hol van ez az illető gyermek, melyik iskolában, melyik osztályban, ott milyen a szakember ellátottság. Ma a diszexiasként diagnosztizált gyerekeket integrált vagy szegregált módon lehet oktatni. A szegregált az azt jelenti, hogy logopédiai osztályban 10-12 főben rengeteg logopédussal, hozzáértő pedagógussal, pedagógiai asszisztenssel erre fölkészült módon és tempóban és anyag szerint haladnak a gyerekek az olvasással, általában az első négy osztály, esetleg a nyolc osztályig. A következő lehetőség, amikor integrálják a gyerekeket, ez bizony azt jelenti, hogy a 30-28-30-32 fős osztályba integráltan kerül a gyermek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ez a fajta alapító okiratba került Megjegyzés, ez nem áll párhuzamban azzal, hogy az ottani pedagógusok felkészültek legyenek erre. Ez csak annyit jelent, hogy a helyi e, egymi vagy pedagógiai hálózat oda tud küldeni hetente háromszor általában pedagógust, gyógypedagógust, aki a pedagógus munkáját is segítené ebben a három órában, meg a gyermeket is segítené ebben a három órában, Mégis én azt gondolom, hogy a diszexi egy olyan típusú probléma, ahol a speciális olvasástanítás, amit Meixner Ildikó a diagnózis felállítása mellé kidolgozott, működik a mai napig. Ez egyszerűen elengedhetetlen, és sok gyerek még emellett is nagyon keményen küzd, most az, hogy ő 32 gyerek között ül, egy egészen másfajta olvasást, tanítás mellett, majd a gyógypedagógus megpróbálja ezeket a lyukakat befoltozni hetente háromszor, nem biztos, hogy ez a legoptimálisabb ellátása a diszlexiás gyerekeknek. Ha azt mondom, hogy minden gyerekhez kijut, a gyógypedagógus, akkor is hiányoznak, vagy nagyon kevesen vannak a pedagógiai asszisztensek, hiszen a gyereknek ott helyben kell segítséget nyújtani, mellé kell ülni. Tehát hadd menjen az a pedagógus, és az az osztály a maga útján, de ennek a gyereknek nem szabad lemaradni ott a második padjobb szélén. És ennek úgy látom, hogyha szűkebbek lennének a feltételei. A gyerek lelkével mi történik? Hogyan lehet azt elkerülni, hogy ő butának, ostobának, alkalmatlannak és egy csőttömegnek érezze magát? Két oldalról közelítsük meg ezt a dolgot. Ugye első osztályba általában lelkesen mennek a gyerekek, boldog iskolások. Ez ho... független, hogy diszlexiás vagy teljesen. nem? Teljesen. Én szerintem kevés olyan kisgyerek van, aki ne nagyon boldogan és büszkén lépni át először az iskola kapuját, és akkor esetlegesen jönnek a kudarcok. Na most akkor megpróbál a egy picit még segítgetni neki, otthon az anyukkal segítget neki, és egyre inkább nem megy. És gondoljunk bele ennek a kisgyereknek a helyzetébe, hogy nem megy. Neki ez nem sikerül. Hiába segít a tanárnéni, hiába segít otthon az anyu, neki ez nem megy. Ő ezt megéli, hogy neki ez nem megy. Ez egy porzasztó érzés lehet, hogy a vágyott iskolás élet, a vágyott iskolás siker az úgy tűnik, hogy megbukik ez nem megy neki. És saját magát valamilyen módon mégiscsak szeretni a legtöbb gyerek jónak látni. Tehát vagy elcsendesedik, elhallgat, és elkezd emiatt nagyon szorongani, vagy pedig osztálybóhóca válik, vagy egész egyszerűen csak egy megkeseredett elsősnek láthatjuk őt. És akkor a második osztályra a tanárnéni, meg a szülő eljut odáig, hogy elküldik őt a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságával vagy nézzék meg az ő olvasását, és akkor ott megnézik az ő olvasását, és megállapítják, hogy itt bizony baj van. És akkor megint ott tartunk, hogy egy gyerek, akinek annyi minden nem sikerült, amit megpróbált a tanárnénivel, megpróbált az anyukával, megpróbált ő maga, és most papírt is adtak róla, hogy ő tényleg nem tudja ezt. És mi jön ezután? Az, hogy neki fejlesztésre kell járnia. Még pedig lehetőleg tanítás után. Most az összes gyerek kiszabadul a padokból, elmegy focizni, meg mászokázni, meg rohangálni, ő meg megy a fejlesztésre. Na most így kapjuk a gyereket sokszor. És ezt tudomásról kell venni, hogy ő egy megkeseredett gyerek. Kem volt olyan kisgyerekem, akit vizsgáltam, az volt a panasz, hogy nem írt semmit. Üresek voltak a füzetei, másodikos volt, és talán nem tud ez a gyerek írni, nézzük meg. És akkor nézegettem, nézegettem, mondtam, hogy próbáljuk meg ezt leírni, azt leírni, ült, ült, lehajtott fejjel tollal a kezében, és egyszer csak így fölnézett rám, és azt mondta, hogy elárulok neked egy titkot. Én tudok írni. Csak nem akarok. Ezt nekünk pedagógusoknak, szülőknek, és mindenki másnak tudomásul kell venni, hogy az a gyerek, aki valamit nem tud teljesíteni, az ezzel tisztában van és ő szeretne teljesíteni. Minden? Mit lehet elérni a terápiával? Honnan, hová lehet eljutni? De így nem is tudok nagyon válaszolni, mert attól függ, hogy milyen terápiás eljárásokat választunk, ez a nagyon részletes vizsgálattól függ, nagyon szépen fel tudjuk térképezni, hogy hol és milyen típus problémák vannak, visszalépünk kettőt, és ahhoz, hogy előre tudjunk menni egyet, és vezetjük a gyereket ezen az úton. Ez, ez egy nagyon-nagyon szép munka. Ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, hogy meddig tudjuk eljuttatni mindig az ő saját képességeinek a legfelső határáig. Mivel ők általában nagyon jó intellektussal rendelkeznek, ezért van jó humoruk, akarnak fejlődni, de nem feltétlenül favágó, Módon, tehát lehet velük nagyon jól dolgozni. De akkor ez azt jelenti, hogy a terápia gyakorlatilag kompenzációs technikák megtanítása? Nem, nem feltétlenül nem. Tehát mindenképpen megkíséreljük ezeket a kapcsolatokat kialakítani, a betű, hang, szó, jelentés, felismerni egy szót, és ezeket a, a, ahol a problémát megláttuk, ezeket megjavítani, felépíteni. És közben azt szeretném mondani, hogy közben ők tanulnak, tehát közben nekik, ahogy ez az anyuka is elmondta, jön a környezetismeret, és később a történelem, a földrajz és a többi, tehát egyre több ismeretet kellene nekik olvasás útján szerezni. Nyilvánvaló, hogy ezekre ők nem kényszeríthetők. Ezért a pedagógusoknak is, a szülőknek is azt javasolnám, hogy ezek a gyerekek általában rendkívül kreatívak, vizuálisan nagyon jók, Építsék föl képekre, látványra, valamilyen módon egy másfajta rendszer szerint ezeket a tananyagokat. Tehát nagyon jól lehet velük a gondolattérképet használni például, nem tudom ki mennyire ismeri. Nagyon kevés képpel, nagyon kevés szóval, felépíti, logikai összefüggései szerint fölrajzolja a tananyag összefüggéseit, primán tudnak belőle tanulni. És én azt szoktam még hozzátenni, hogy alsó tagozatban mindent megteszünk, hogy folyamatosan olvasson a gyerek, és felső tagozatban is mindent megteszünk tanulás módszertani technikákat vetünk be, hogy tanulni legyen képes, de felső tagozatban a legfontosabb az, hogy megnézzük, hogy merre felé van tehetsége a gyereknek. Hiszen ő neki biztos, hogy nem az olvasás lesz a pályája, és meg kell neki mutatni, hogy ő valamiben nagyon jó. A kutatások, azok vannak-e, irányulnak-e valamire, többet tudunk-e a diszlexia okairól, eredetéről, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt tudtunk? Kutatások nem szűnnek meg, sokkal többet tudunk. A pszichológiai intézetben pszichológiai, neuropszichológiai kutatások folynak a diagnosztikához. Nagyon jó holland teszt is van már magyarított változatban. Itthon is elkezdődtek a standardizált pedagógiai tesztek készítései, értékelései, Tehát ez a dolog nem állt meg Meixner Ildikó néninél, sőt az ő saját vizsgálati eszközét is az ő kollégái és követői a mai kornak megfelelően folytatják és fejlesztik tovább. Tehát ez a dolog nem áll meg a terápiánál. Ugyancsak nem áll meg a dolog, hiszen közben az Y és Z generációkat neveljük, tehát be lehet vetni egyéb olyan képességeket és technikákat, amik eddig nem voltak. Mindig a, a, a cél az az, hogy a gyerek valamiben sikert érjen el, tehát egy, logo, egy logopédiai foglalkozás, egy diszlexia reedukációs foglalkozás nem zárulhat úgy, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy megint meg tudtam valamit csinálni. Nincs elveszett gyerek. Nincs. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.